اس ته کې نو په ځان باندې ولټ کولم ورشي راځو او له یونیورسيټي یو ایگزامن و دې شو دی او راتیویش هم یې حاڅ بات کې مورته ما چې زړه څه د تاسو کوو به شي ورځو نو کله چې راځم تاګ دې تہسل سشی دی دا جیدہ تحصیل میونسپل افسر ماته ست وی لسی تحصیل میونسپل کله څه کول غواړونه کیږي؟ کوم ډول غواړونه کیږي نو کار یا نه کوي. لکه ستا کې بهر دي. سچ دی، دا هي هریکسن کې لري. هریکسن کمپني ها د دې لري. او نور څه استرالیا کې او په هارت دوبه یې سړي. نشم ودی چې په اما اميها ها يوش تا دو بيوالا کن اذا بطول ما هنوش تا دو بيوالا کن از بطول ما نباسدوه ها دو بيوالا کن او اميها ها دو بيوالا کن اما خود رديناجم پاکور گره تا ملا بلال <سؤال> رابطہ شوی در سره کوم زیشان کی ہاں او سه موبایل هم نه ملایږي کې د سې څخه خلاصوت یې وکړيږي سیګنل یې نه آو دي چې هغه کلر ابتصهن او حیدرآباد مرکز نه شوی وې روخي ولا غزي او بس یعنی هغه صحیح او بیا موبایل نه ملایږي شرور ایلتبالچه سراکار کینوارا غلیو شا ناها بولمی خانده لیو ناهای که جلل او خینیونو ویچی تلو بی جلل مونتا ناها خازت سایدی چویشن دا <coughs> خیر د ښځې دغه څه چې موږ د هغې له لوري چاډه همغه سوال نسخه د ډاکټر چې فسرته ته جواب کې موخه کیدل کې بل پیدا شو چې تر څو دې جواب نه راکړی و ترې یو پرې مرز علاج کران دي یا پوښیل دا مهل چې لکه ته له صفه زمانه وصول درځي د دقیقه سوه جوهات متل هزا اوس پزان سوچ چې پکما کما وجهه ته نو وصول درځي نو دام کې دې شټول اورل داکټرانی ټول اورز سپیټال کې مریضانو شراو پیشنٹس سره یوسف ستړي شي سړي کور ترشی هغه ااسم ستلی ویو نی اړام ضرورت ویته چارا مونږه کې سړي کې چلچلہ پنی بیا په کور کې دنه بس بیا په ماشومان باندې اوسې ماشومان او ځم په بدلېږي زخه زال پوری په ترتیب یې کور ترشی هغه بیچوس په مشرمان باندې کوسی 220 نمبر دې سړی نمبر ای وچس پدم 220 نو کیا سړی دې چې بس کو تر شو چې داسې اله دې بس نه خو په دې وګول په دې واسي چې ترڅو چې सर्वात ستر جوړونه مچوار سره په ټکو کې یې رای وو ور سره وو ا د نو څه یا بے جالک بے مقصد فہ شی خبری بے مقصد نه ده پرو اړه د روسي کنه نو دا وسې ځنی په دې باندې ووسه سړی چې دا مکرو نو باقي یو فاصله کار نه پینه شو دا سره نو هغه باندې بس په دې و چې ځان فاسته کډيري کډ ورډ رټ کټ وای کړل بس مې په طن درو له موکه شکلا موفتی سے مرگر ہیں چې هغه خبر دغه خپل کور خبره کوي والد سے مراله کول یا هغه وخته موږ دې تخر کوسی نو یې بندا پخ کړه چا په لري او منډه چا ته دریسلو رځمه مسلسل پخ کړي وساله تنګی دې مین ما تر سپوري دا سے سوک کتي دی چې پاسابانو کې بلای څوک یې زمانیږي کوکه نمی په ولځه سړے وریږي چا کوم چې زمام بندې ملي نل چرابه یی چې بندې ورته اوسه بس اړې مې وړاندې کړې دي اوسه شمه نه خورم نه خورم بس هغه شوه دی وته نو ورتي سي وې سومو بل مګري یاد پچی هغه ته مثال جوابو کوچی راځه لیکو پرانی دکانه پوریزو ورکو دا مسب سودارو هیڅ په را نه چې ګوري ال به <سؤال> ما <سؤال> کا <سؤال> بهانه یو دکانم یو ځانته دا شو دونه ډېرې جوړ کړي ده میاں داسې یوه لري ښور کې لا یادې ماته بل مرګري بچي اواز په نو په وته چې کاغذ څه له ویندوفان نو جوړې یوه ورځ نه ما سپري کور تران دی خو لا ورو دې کور تران ملي دې نه کور کې مورتی ما حالو ویلو چې دروازه چاله یڅو ورته اړ لوي بهموډه غره غران کړی دی بیا غ اسیا غ مسنوي دا یو ورته وایتي پروتادر تاسو نه نه خرم بس پرې کړې ستنه واری بس چې بل یو ورته یو بل تاسو بس هغه هم نه نه یا زموږ کور ورته په زله په میچ چې موږ غنځو څو راځي کړی په اتحاديه او سوشيالمبره پسې کې وای نو تاسو خبره کوځای نه غواړم باګر د مفتی س داواتې په کوه ورو ما خبره کوم نه به ورو د خپل طبیعت س چیزونه په چي داسې نو خامه ده کور ماحول او سرغې کی وزیر پاک چې تاسو کوروالو سره ډیر زیات خوشی نارامسی او تاسو ټول کې ټولونه زیات نارامسی خپل سره چیم ځای مو ...انسان من انساند په ښاغل کې پته وو په کور کې لای دي بهر کوم درڅ اثر بس په خپجي سره ملایږي وو دفترونو کې امکار او بارونو کې بهرږي نه خوش اخلي مخه دومره خوش اخلاقیونکو دومره ډیره خوش چې بس دا کمی ورځ کوټه یې غا بهر نه خوش کوټه چې کوم بهر د ورځېغ بحره خو کور ته چې را شي او لاې ختممه شوي نو به سره سه دی او بعض نیکبخت ته زنانان داې چې هغې م میدان خو ګرم کړړی و نه چې هغې که اووسې درځینو به در دغه به در کو نور درزینانو د احتیاط په کاري ک پخوا زنانمون چې ګورو د هغ لکه دا د مزاج باره کې ډیرره حساسې وي سړی به چې کور ته را نه تونو دغ مخته مور به کتل دغې مطابق پ کولوغې مطابق او س چې ته به اوس چرانو نو طب به کور کې ګوره چکلاه غیر دی حالهې سینګه سینګهلی دي مخونو طب به ګورې را ټول نوټ شوخبرلو ناغه په هنې زنانه غي خوختي ډېر ګو ډېرې شو لکه <سؤال> ما په سبا <سؤال> روبرداش خبرې مې نه مېس په لیک ټیم کې سړې صبر و کې ګټه فائدہ ورته شي لگا نه دی راوټه د دې وجوهات ته لازم نه دي اخلاق په چاوال ساري وجوهات باندې سوچو کی چې کور کې غصہ راځي دا کې لکه سوځه ده بیماری تا کا ورځياتې کور کې د زنا نور ویاد کور کې د زنا نو لکه سبه <سواجا> جکی لکه چې سړی د ووجوهات معلوم شي بیا انا جاسان شي وساخد مولک دا شریعت کې نش تدې چې سړی دی وساخد مکی مکمل دا حساب وس مو شي چې ساډه دربان دې تاسو ټوپن وای او هر څه کړو دا به بزدلې تا بلاد وبلیزت هر انسان کې یا پر جاندار او غوسه چولیدا ا د د حفاظت په اړه چې د مپتوري حفاظت سره استعمالې کوم حفاظت په اړه یاد پاره بلیزت په اړه سلامو بلیزت اسلام د په اړه بداسيته دا کنټرول کې راشي اسارید ته پاتون دیږي چې هر کمزې کې وو سب ټولې کمزې کې نه لیکو یو چې تاسو سمباله کړئ یې دې پنځه پنسانده په اړه د غوسه نه نکړی خو چې کله به د دین مې له داله خبره راغله نو یو به په دقیقو صد لس چې سو په دغه محکمه تر دې نه شو دې تندې مبارک کې دغه روز ومنځ کې دې تند سپنس کې یو راګو داری او هغه چې خلابه دی او غصه به شون دا حسین اما په ګلاسی سوس رو پړسه دومره په هغه بيد غصه و چې سم وکرم فرمایي چې موږ تا چې موږ په قتل چې په موږ سم دوم نو غصه یي په ست دی یره نن ته درې دی بلوش داس جلال به تاریخ شو مطلب په هغه مسم سم غصه مطلب نه غصه اتلسی په داسې سره مله چې ورواکې اګه چې یو يهودي کافر ورته لا وې چولو تورې راغستره ورته پسینه باندې خیرم هغه پټو فورن کنه پاسه هل په زنګون تکاسینو اولو په داس خبر نورم غوسولي کې یو منډه بعدي ملکول منډه مخ کې بيته نتره هر پار ویسه څوره کې چې چلارت او که سینګل دی را باندې تو داکه بو و سہی الله بیا کیسره انش او عملاج دغه چلک سرید غټه و خني چلي کې لټک ميرا ولي دا ټاخه کومو وڅه زیات دی دا دی په دې سبزي دا دا وکی خو دا موږ چرته سره 2.5 کوم نګوري کنه د ریونیډ کو بیان نګوري نو دا ټول نه اوغه خوراک سره اقیم دغه کوریشانو بنیادی خوراک په سو اول وخت مو سره زیات د کوریشانو مکتلي سبزينونه چې دیره او واخه چې کوم زیات انا کوم کې او به په ستاسو په داسې ډول یو به دا کومه خولي دی دغه کولاتې حسن زیاتې په ورو په چې دا هغه ته دی زیاتې د کورېشان نو کوران دی د دم نمبرنګ د پښتنو نسل چې کومې ندی کې خجوري خورا کوکم به دیر کم به وګړي واځ پکې ډیر زیات دی واه خالي د ګرین نمبر کهرا ته ودا فچي فګوري د په دنیا په کومه کې چې ګوري ندیګلې په مخابره تندیر خلي 50 کړه ګوري در سند ګوري ندی علاقه کومي هندستان مسلمانانو بل نه دی په فرق دی لکه سبی ته هاشه فرق دی هغه بجا یو چیز مخالف او تر هغه خړې استعمالي نو پکنده څوکونه چې اوي څر اوخه نه وقحي ته وخه نه کاتره دا سره کټه وي چې په بېز نه دي خوراکونه سره ټول له د پولیسو دافئ سره نه له دې چې په ملي کې خلک اوسنکرب کې داغه لمر بیا موږ دا وخه مخه نه دیو کومه بندو وخې په باندې پی شروع او خو جماعت نه با استعمال دی زیات اوسه ځل چې لري لوبس نه لا راغونډه کې څه قابوشې لکه مکمل ختم کړم په نشرات کې مقصد دی او یو خپل خارې هغه چې لا کوو هاته عام دی الله د دې څه نه څنډه کومې په ازته را ور کومسلي نو وسو ولودیا خپل څارې په څېر ورخی چې ولته شي تاسو ظالمانه کومل بیا در باندې په څېر تخې طبيعت طرف ته دیږي یا شريعت کې در نشین چې دې ربندگیو دې نه مدينه یو څه ښه انده چې دا سلی نو غیرت ختمه نشي سړي هله كنې او وساله ورته د غیرت وسه مساغي هغه نشي ملو چې ورته هغه نفس نشي نشي ته راته ویل قالې چې نشي سړي شالینه وساو وغیره تو زیه ایو پلاجی دا اندام خیره دی شریف مفهوم دی عالبا چاوسه دا لهشی فالالی نو کینہ جناسته کله کنده مړه پکاله چې وساده درغلي نو په ځینې اخو عاشوکینه کوم ځکه چې درغلي کنه دا اغازینه اخو عاشوکینه چې کوم ځکه په 50 درمه دا اغازینه اخو عاشوک سمله چې کوم ځکه چې دا د اوسې سرحد موجودي د ګناه چسبه خاص کړه نوید کول نارتم دنام او چې کمزکی راوونه جذبته ریشه اغازي پریک د فورا نغزینه شالتک کنه پسم اغازینه کوشه فورا او د سکه وبوسه فورا او د سکه او برکات نه فول کبه اغازي دا جذبته ریشه التکیا تلاواتو کا یا اغازي کې سدنی کتاب کول او کا یا ذکرو چې التنه غسرات ختم شي چې بیا ته پکېنا ستنه به وګورئ په اړه څرراته باندې راتلئ دا ګڼندريا سیاست مکمل راځي بیا یو په دې مالي تنظیمتي امه چې اساس دغه تنظیمي رقم سره یې په هغه باندې مو څه زړ تاریکی بدلاش پکې کمې کنن اقا ګرو اکه مشومان چې په باور مور پلو جوړه او پیښته دا چې څوره د او جړې را کوم شو او دیو د جړاګا کې کوم او شډ او دماغ تمزبوط شي وي چې کوم پور د دې جړاګا کې کړی شي د دې مændې په جون کې کی هر کیسه حالات یې نوو برداشت کې یا ولې او کومه قصې لکه دې بین وخت یې کړی نوو حالات نشي برداشت کولی موږ سره دا حالات چې موږ څنګه ګټه اړ فورنې غورځولي مقابله پکې نشي چې مقابله وکړه حالات خاره چټيانې مې په خاطر نشو سوب پوری دي د ټټې سپورې د ټټې سپورې شكرا.